är Magnus Söderman. välkommen upp på scen. Organisationskamrater, folkkamrater. Förra året när jag talade inför er så sa jag att det skulle komma att utgjutas mer blod. Och i och med mordet i Sollentuna så besannades tyvärr detta. Och då, som alltid, var det ungdomen som tog konsekvenserna av de äldre svek i den mångkulturella mardrömmen. Jag klargjorde även vad vårt svar måste bli. Ännu hårdare, ännu mer fanatisk. Ja, totalt oförsonlig kamp. Kamp mot systemet som mördar oss. Kamp mot fienden inom våra gränser. Kamp, kamp, kamp. Det finns inga andra alternativ. Jag anklagar Sveriges regering och riksdag för landsförräderi. De bär ju inför kosmopoliterna och uppbär gladeligen oss svenskar som blodsoffer. I dagarna tydliggjordes åter vad en svensk liv är värt. James Wades mördare fick tre års sluten ungdomsvård. Tre år var pojkens liv värt. Och jag frågar er, ska vi acceptera det här? De styrande ställer sig frivilligt på de utsugande parasiternas sida och deras tankar, uttalanden och handlingar bevisar en sak, en sak alena. Krig har förklarats mot oss svenskar. Det är uppenbart. Förädlar politikerna riktar slag efter slag mot oss. Hur länge till innan vi går ner för räkning? Hur länge till innan folkets sista motståndsvilja har brutits? Hur lång tid har vi kvar? Och systemets soldater, främlingsskadorna förstår att det är krig. Och det är därför som Daniel Redström mördades. Och det är därför som James Wake mördades. I krig dör människor och fienden förstår att det är krig. Frågan är, förstår ni allvaret av kappen? Och detta krig mot oss svenskar, med den död och det elände som följer i det spår, förkunnas och proklameras, förhärligas och rapporteras av systemets prostituerade i massmedia, de några stryker omkring här i utkanterna. Och jag kan fråga er, hur känns det att ha svenskars blod på era händer? Hur känns det att vara budbärare för fienden? Hur känns det att tjäna stora satan? Att ni ens har magi att visa upp er här Avskum! Ni beslutlar marken! Ni går på! De hycklande politikerna visar däremot inte upp sina skenheliga numor här ikväll Lite vett har de i alla fall Tror ni att det är vetskapen om deras svek som tynger ner dem för mycket? Nej Snarare är det väl så att en mördad svensk bekymrar dem ungefär lika lite som alla andra brott de begår. Tillsammans strävar systemet och massmedia för svenskans stöd, för vår undergång, så att de sedan, när allt är klart, kan ta emot sina 30 silverpenningar från sina herrar, kosmopoliterna. Det enda som står mellan dem och deras mål är vi, vi måste bekämpa dem. Det är upp till oss. Så frågan är, är ni redo att göra det som måste göras? Ja! Motståndet står fast. Den nationella befrielsekampen förs varje dag av dedikerade aktivister. Och du som fortfarande inte har blivit till en aktiv understödjare av denna kamp, så blir det. Jag kan inte uttrycka mig klart nog. Den som inte arbetar för den nationella saken under resten av året utan som bara visar upp sig på denna manifestation är en hycklare. Man är inte värd någon eloge för att man visar upp sig här idag. För sanningen är den att man kan, inte man kan inte vänta sig någonting annat om en patriot än att närvara. Med en dåres envishet kommer jag att fortsätta förkunna den radikala, revolutionära, nationella befrielsekampen. Det som... Det som måste skapas och som håller på att skapas är en järnhård kraft som en gång för alla ska kunna göra hus med förrädarna. Och det mina vänner, uppnås aldrig, aldrig enbart genom valugnorna. Motståndet måste vara kompakt, fritt från demokratiska villoläror. Motståndet måste vara aggressivt, utan minsta tillstymmelse till populism. Motståndet måste vara oförsonligt, alltid offensivt. Aldrig defensivt Och motståndet får aldrig Aldrig Aldrig kompromissa med fienden Och slutligen Motståndet måste föras på gatorna Vår kraft måste synliggöras för folket Inget kvas intellektuellt skrivbordsarbete Inga vackra internetsidor Och inga fina ord kan mäta sig Med kampen på gatorna Och inga skrivbordssoldater kan mäta sig med den här givna gatukämpen. Så kamrater, ut på gatorna, alltid den. Låt oss strida för jorden. Låt oss blöda för äran, Och låt oss segra för blodet. Hälseger! Hälseger! Hälseger! Hälseger!